Твоє інтерв'ю з ними мимоволі згадав і розповів Заболотові радянську анекдоту-загадку. «Чому в СРСР ніодної весни не буває повинні?» Відповідь – «Бо всі 200 мільйонів населення без перерви набирають у рот води». Олена Вікторівна мило засміялася, і, видно, ждала, що він скаже щось конкретніше, але він зараз же перевів розмову на іншу тему. Дійсно, майже всі анкетовані набрали в рот води. Українські рибки не хапали гачка принади і тільки гмукали на всі його підсуванні. Зовсім одмовитись говорити з ним вони не могли, бо це ж був кореспондент неабикого, а правди, себто самого політбюро або навіть Сталіна. Спробуй відмовитись говорити, але чи це, з другого боку, якраз і не заливало їм роти водою? Бо що міг сказати проти таких велетнів якийсь крихітний професор університету, або директор якогось бюро міністерства, або редактор їхньої мізерної газетки? Вони згідливо, швиденько хитали головами, ввічливо посміхались, підтакували у цілком невинних місцях і тупо дивились, коли виникала якась непевність? Розуміється, у такій реакції на анкету був уже певного роду термітизм. Олена Вікторівна могла б зрозуміти їх. Чому, мовляв, не було виражено гарячого виявлення ентузіазму і відданості волі Сталіної партії? Чого така обережність і стриманість? Один з них сказав. Я цілком покладаюсь на вирішення нашого вождя. Коли він визнає, що треба прийняти цю пропозицію і стати на шлях колектократів, я розумію, без вагань піду за ним. Деякі, правда, виявили ніби ентузіазм і готовність поплазувати у віршах чи прозі. Але навіть у своєму плазуванні вони не могли дати собі волю, а ще, як завтра це плазування виявиться, ухилом, зрадою. І так приблизно поводились усі, неначе змовились заздалегідь. Але у вічливих, уважних, на все готових очах все ж таки вчувалось щось сховане, хитреньке. е, мовляв голубчику». Ти мене стріляного під радянського зайця на такі штучки не спіймаєш. Для тих рибок, які дуже чуло ставились до жовто-блакитного кольору, він ним підфарбовував принаду. Він малював їм таку картину української державної самостійності і незалежності від Москви, що серце всякої націоналістичної рибки повинно було б заграти і кинутися на принаду. Але вони тільки ввічливо, згідливо помахували хвостиками, уважно слухали і не виявляли жодного захоплення. А тим часом кореспондент Зінчук говорив про це не сухо і не як сексот, як писав Марков у своєму листі, а зовсім щиро, пройнятий сам духом споменів юнацтва, старих асоціацій, Духом любого красення Києва, який родив колись стільки буйних героїчних поривів, який завдав стільки страждання, хвилював таким ароматом ніжності, жаги, кохання. Степан Петрович неначе навмисне перед побаченням із яким-небудь анкетованим націоналістом довго ходив тими вулицями і заволочками, де найбільш залягло тих споменів. Вони цілими роями вилітали на нього з якого-небудь старенького будиночка, у якому колись він наймав студентську кімнату, з якого-небудь рогу двох вулиць, на якому призначались побачення з нею. Боже, як давно і як недавно це було, як солодко тужно нели груди. А от університет, у коридорах якого колись будилося стільки отих героїчних поривів і будувалось стільки мрій. А вон там трохи далі, і маленька реалізація тих мрій – будинок першого революційного парламенту Воскреслої України, її знаменита Центральна Рада. Іваненко не хотів навіть довго дивитись на той будинок, так тужно й солодко нили груди. Отже, як же він міг говорити із тими бідними рибками холодним сухим тоном? Розуміється, він і не пробував казати їм ніч, бо ніякого ранку одних не почув би. Але те, що вони так безживно, або так занадто згідливо, підлабузнювато згоджувались і мовчали, чи не свідчував це так само, що вони теж ховали себе і що за тим мовчанням ховались щось своє таємне, що саме? Розуміється, не та любов і ентузіазм, яких може ждав дев'ятий,